За полковником до хрумкого черіпу в неживому місячному мряченні, без коней і зброї потягнулися його вояки. У Речиці Наливайко пробув недовго, і хоча на відміну від Слуцьких та Рогачівських газдинь, Речицькі господині подавали на стіл не самі лише щі та щі, а й затовчені салом борщі. І повечерявши, кожен козак спав не в санях у прядові, як шийка із медолизом у слуцьку, а похроплював, розкинувшись на печі. Довелося наливайкицям зніматися і знову сідлати та запрягати коней. У речиці наливайки знайшли відразу троє гінців. І добилися вони до нього не від кого-небудь, а від Матвія Шаули, від Григорія Лободи і застрога від брата Дем'яна. Наливайків полковник Матвій Шаула слав Наливайку привіт, а заодно сповіщав, що він живий і здоровий, чого бажає і Наливайкові. Що живі та здорові і його шаулені козаки, чого бажають вони і козакам Наливаєм. Що він Шаула нещодавно прийшов із козацького хліба, із Мозиря і зупинився на новому козацькому Хліби солі біля містечка Чорнобиля, що навколо по Прип'яті Дніпру на селах стоять в плачі, бо жовніри та з королівського потурання, православні церкви навхрест забивають, священників безчестять і проганяють, Бога нашого зневажають. Усі ми предстанемо колись перед Богом, а я, як на мої літа, схилюсь перед ним найперший. «Що я йому скажу? Як ми його оборонили?» – запитував Наливайка Шаола. Наливайко ходив по хаті. Під стіною на лаві, спинами до замерзлих шибок, сиділи сотники. Ближче до покуті, за дубовим столом, не підіймаючи темних голів, на свої руки дивилися полковник Шостак і Петрожбург. На ослоні біля дверей освітлені з печі, в чисто обметених валянках, зігрівалися та мало не лізли вусами в піч посланці від Лободи і Дем'яна. Третій, що прийшов від Шаули та допіру балакав, підпирав плачима одвірок. Шаулин гонець договорив і замовк. Хатня тиша запахла сосновими скіпками смоляніше. Пахучі соснові пломінчики ясніше розгорілися на сотникових обличчях. І обличчя запахло лісом. У печі тягуче заскімлило, І ті двоє послій, що нахилилися за слоно в піч, відтавати, відхилили від неї лиця. Я не спитав, як вас звуть, Звернусь на ливайку до шаулиного гінця. Мене, пане гетьмене, звати Микитою І все, що я говорив, я сказав з пам'яті. «Листа від пана Шаули я взяти до вас побоявся, ану ж, бо поляки мене підловлять. Та з пам'яті я, будьте певні, кажу все до стату, бо вона в мене така, що все тримає. А ще вам вилів передати полковник Шаула, як тільки весна, то він вас знайде, аби об'єднатися знову. І ще він сказав, поки ми є, то нас, нашу віру нашого Бога, темряве не сховає». Гетьман реєстрових козаків Григорій Лобода Через свого гінця велів Наливайкові передати Він Лобода вже не вдома тепер, у сошниках А вигрібся зі своїми реєстровими козаками наовруч І потроху дає жовнірам Джосу Єзуїти оскаженіли, сичать православним в очі Польний гетьман Жолкевський зимуючи у Молдові з Молдови погрожує і кричить, що ми, Наливайку, з тобою розбійники та зрадники України. «Не розумію», – посвіжили ми враз губами, прошепотів Наливайко. «Ми, українці, зрадники України?» Тоді виходить, що кожен поляк, у тім числі Жолкевський, є запроданець Польщі. Та про себе вони так не скажуть і не подумають. Бо як же це так, коли поляки і лише вони – Можуть бути і є поборниками І синами своєї ойчизни А українці, що піднялися За Україну Розбійники і бандити Наливайко ступив у куток Звідки на нього козаків Освітлений з печі З піднятою для благословення рукою Стояв і дивився Миколе чудотворець Ікона була нова І Миколині очі вогко поблискували, Ніби він щойно вмився Боже! Сказав йому Наливайко Усі, хто не є, набиваються нам в учителі Лізуть, лізуть, лізуть і повчають У що нам вірити та як нам жити І беруть з нас, беруть і тягнуть І все їм мало і мало І ми ще й винні, що мало і не так їх любимо Доконали вже до краю, та знову мало Віддай ще й віру, віддай ще й душу «Ні, так не буде. Досить. Бо ось!» Наливайко вихопив і підняв над собою шаблю. Сотники на лаві під вікнами заворушилися. З них пішов жар, бо за їхніми спинами, а взятим розум шипки почали туманіти. Слухаючи Наливайка, Сашко Шостак перейнявся ним так, що зрозумів. Наливайком, говорить він сам, і як лоскітно і терпко у нім випростується його беззахисна Україна. От чому, думав Шостак, жити нам треба довго. Гонець від брата Дем'яна, син титаря церкви святого Миколи Василь Титаренко, придубів у дорозі на кістку, бо коли підійшло говорити йому, і він відклеївся від вогню, від печі, то лише запухкав губами. Титаренко стояв і мовчав. Він ніби наївся німеці. Наливайко мить насторожився. Може, що з Галею? Чомусь раптом подумав він і, напівоглянувшись через плече, пример з поглядом до Василя. Не здобувшись на слово, Дем'янів гонець поліз під жупан, за пазуху, витяг листа і простягнув його Наливайкові. Отак би й давно, Подумав проти Тарен Кашбур, а то як подати листа, треба ще й натякнути.